Kot sem rekel, vse lahko govorite, samo če mislite, da ene teme bolj pomembne kot druge. Mi lahko kozmo, britanski, nočem razlagati, lahko zelo kozmo, pa začneš delati zelo raznovrstne na svete, če koga zanimamo. lahko nekaj prekiniti, zelo težki je tekst, ki ga berem, da se vedno teži. Ampak vedno prekinem, da je nekaj je kar v prahu. Zagrozite, bom težil, da bom nekaj prekinil. Prosim, nekdo prekin, ker res teži Naj se nekdo v pogumi, pa mi reče ne zginem, pa nekaj odgovoriti o bederiji, ker nijem kar pametnega za dovedati. Očitnost, res zdržljivo občinstvo, da zdržite moje bederije, ampak še vseeno vas poziva da prijete kdo kaj dogovedati, v zvezi za čim nekoli. To predvse, zaradi vaše prezbesednosti. Zgledalo bom, kako da smo tukaj delali v in čim ne bo še se poveremo, če nekako prišlo kaj povedati in koče. Ma, klo mnenje, oče mi ne boli. Mikrofon je tukaj. Jaz sem dal tukaj mikrofon, vsak, kak se tu stavi, pa kaj povedi, to si ne more na menega. Samo če želite kaj. Mikrofon je otvrt, vsak, kdor se je pogumi naj, 37. Volite ga Ali pa pač hočete, da to tako Ja, resno benja nebo, joj, kozim nebo. Da te bom pomoga inače, kar vam preko vidite, ali kaj, kaj si jaz mislim? Samo mnenje Veš, ko zgleda, da se vsi strinja, z Gasparjem, ne? Ne. Vsi bote voljili, ko ko je bilo Katalena? Kranica. Kranica, Kdo volil? koga bo volili, koga ne bote volil. Nekaj po zanima, ali se ne zanima. Pa prijete, kaj povedati? ne, ne bo tak strah. Zato no, morajo pridati. Tam, tam, da. Najprej, povrli pa, je. Kako pa ne govoriti, te gledajo, Gledaj, da te ljudi poslušajo, kaj pa ki, dosti, zriva, ki pa se delaš tako jaz. nekaj zapelam. Ej. No, vidite, kaj vse svoboda govora, bo ne. Žal <laughs> se začne zamišljati, domišljati, <laughs> da bom izpela. Mislim, res, vedite, kaj nam gleda sem, ne? Mislim, mi smo taj govoriški ek. Uh, Odbrži sem z idejo, da, da je svoboda govora omejena. Čeprav se nam zdi, da ni. bistvo bistvu, pa je, da spraviš, seveda vedno pomejš vse, ne? Če ne drugeci povemo, ko smo na kavi, ne vem, ono, jo, kjer hmed, ne? Mislim, mislim ne možeš, ne? Ne bomo mi imenovala, ne? Ampak, zakaj? Okay. V bistvu res dober nič ne da se je strah tega, da bo rekli, total nima pojma, vedi kva ta bluzi, ne? Ali je pora tem, da se izpostaviš, ne? Ustavno znam, če, če se ne izpostaviš, v bistvu greš po štenkah dol, se ne izpostaviš neki, ne? Um, ampak če ti bi vsi tih, ne, pa je, pa smo nimi, pa smo ovce, ne? Um, evo, to me zanima ti, ko ste pa jim zatiš roce prišli, ne? Um, Odkot, odkot se vam zdi, ok, vredo, on je fajn predavarčil v osem, ampak, a je to res tist, um, evo, en je umjerno, da je politikar na naši šoli neki, da, da je za javno šolstvo edini bil. Torej, kje je problem, da so fišerca res odvstiljali, je problem kje drugi? Jaz sem kot ste da tih? Hm? Kje, kje, je problem? Samo v tem, da je fišerc leto? V samem dejstvu, da je leto, ni problem, pa moje, ne? Smo čuli danes, no, potpore javnemu šolstvu. Če mi je kora, vi smo na javnemu šoli, ne? Pa dobelj nime za reč, da javnemu šolstvu je reč koli. Cool. Ne, mislimenju sve, ne? Veče bomo privat v šoli, bomo še bolj služiti. Učitelj mi je koli, cool, ne? Sam to, reč sam fajn stvari, pa našan. E to to, neka komunikacija, za vsem nekaj vemo, pa nekaj mislimo, pa dobelj neč ne reče. Če takrat polavljajo, jaz ne vem, nastokrat da so ubil, ker, ako morimo na primer, <laughs> več ne, mi imamo to pravico da lahko, ne. Sovsem nekaj bodo, moraš tih, ne, pravno ne. No, pa pri nas mogo začeti s filozofskem teženjem in in <laughs> druge opcije, treba se zakaj da jaz govorimo ko govoriti, kot če ne imajo dobro močne da bi bilo koli izučaj govoriti, to reči, želimo, da no kreči, kot se je ponovna pa imamo vlado, vladov, imamo ljudi, imamo volitve. Kaj pomeni volitve? Volitve pa je, da mi volimo predstavnike ljubi Torej, pomorajo oni danesko našo volje izpomljivali. Da če ne, danesko imamo pravnice odstaviti. Obgledajte, če smo vsi tiho, to pomeni, da se z vsem strinjamo. Torej, nič ni narobe. Torej, vse je fajn, vsi se dobro počnev, vsi politiki so fajn, država, naša država je najboljša, imamo nobenih problemov. Kaj se vsi strinjate, da je vse super v naši državi? Jaz sem tak srečen, da sem v tak cool državi. Ej, super. Vsi se predstavite v Slovenijo, prosim. lepo. Slovenija je najboljša. Najme nekdo pre Nego naj ne priješnji nekaj povedati, če bi zbijao take bedne šale, kao, samo ne bom jaz s ko zgovorijo, nisem nekaj najcelo po gumi. Zelo znam, prosim, po vado, medno če se put, vade, govorijo, to, to je grozno, mislim. To je pot krepelje tako, kar No, malo še možno za druge. Ja, Ej, bejbe, ka vedite, da se je celo čokoladijo podražilo? Verde. <laughs> tako pa sem prej vprašala punce, s temi podpisi pa to. A dejansko obrjamitev to, da se da kaj spremeniti, je to samo zaradi tega občutitev solidarnosti in tako naprej. Ker dejansko, če boč nekaj spremeniti, treba malo več, večje število, malo bolj organizirano se skupaj. En bi dejansko pred občino ali pa nekaj konkretno, ker pričakujemo bodo pred fakulteto, mi se ne ne bo da nič Ker vas s te in tele občagorov ne bo niti pomalo poštevali. Morate veti da tiste dejanski ljudi, lahko vplivate. To pomeni na, ne vem, uh, rektorja, ali pa, ne vem, na župana, ali pa kar koli. Ker morate veti, prvo, prvo dejstvo, zakaj se prišliš spod tega, ne? tega, ker, ne vem, ni svoje funkcijo dobro upravilo. Kaj se vi, kaj mi mislite o temu? Ali je dobro upravilo svojo funkcijo? No, en glas bi lahko. Ja, ne? Ja. No, evo, hvala za mnenje. Povedala uh, bi, da je vse skupaj še bolj na začetku. Mi sicer ne vemo, če bomo kaj dosegli, ampak smo se odločili, da moramo da moramo poskusiti, da se ne bomo kdaj očitali, da nismo čist nič ne bili. Uh, in sicer peticijo zdaj smo, uh, smo izvajali, še se izvaja. Uh, pogovarjali smo se že, kam poslali kopjev vse to, ampak to še vse pride. Zdaj, enkrat tukaj, govorimo, mogoče res profesori ne slišijo, ampak smo zato kontraktirali medije. In medije so tudi bili, tu bili. Uh, odčas odpisa, mislim, pa radio tudi. Uh, tako da misimo da vseeno bo pač tam izvedeli, ker tudi vprašanje, če bi povedali, da naj priga sem, če bi sploh prišli. Uh, in vsekakor bomo še nekaj naredili, ampak To še, ta pot še prihaja, nismo še dokonca nič. Zdaj, no, še eno vprašanje od moje strani. A imaš tako prof podporo profesorja? Ej, profesor tukaj, on ve, da se to dogaja? A, nismo možli povedati tega, ampak smo vsi odrasle osebe, a, imamo zdrav razum in smo to šli gledi, kaj mi bočemo pač izkazati, da. podporo. Tako da ne nis misla, pomislasam. Uh, Misim, končno konce morata prvo se pravilt, ali on sam to želi, ker ti lahko zradiš šeno svoje mnenje. To, to je vse super, to je spuščivo, ne? In če se ta ekipa zbere tudi to boljše. Ampak imeti metlo support da se on s tem strinja, da vam je, ne vem, da vam je hvaležna, ali pa da on se tudi strinja s tem, da ga zagovarjate, ne? Uh, ker če ti samo nekaj počneš, on pa ni, ni prisoten, razumeš miselno idejnost ni prisoten. Ne vem, kakšna je, razumeš, tist bank, kaj ga hočeš doseči, ne. In jaz, jaz vem, recimo v te naši mali Sloveniji, ne, prvo se moramo vsi mi vprašati, to mi je nekako premalo, lahko tudi jaz se ne vidim, bi pomagaš. Lih sem se prvi pogovarjala s sanotom, ne. Uh, to je dejansko zdela je ločena pedagoška fakulteta za naroslovje in filozofska, ne. In potem so nas vse razdelili. Zdaj pa, jaz sprašam bolj pedagoge, glede na to sem nekako pedagoško usmerjena, koliko od nas je pedagogov, dejansko pedagogov, ne, kar študiramo, ne, na rekovaji, ampak kaj je pedagog, ne, mislim, da so vsi imeli pedagogi, ko tako da nekako vemo, kakšne naj bi bile de, te teze, kdo je pedagog, ne, ampak dejansko ta vesel, ne bi bil tudi pedagog, ne, kar nam je ne, in kot pedagogi, ali pa nervoslovci, ali pa ne vem, sociologi in tako naprej, njega bi podprli. Samo zdaj dejstvo je to, ne, da uh, mi že vemo, ne, kako je pod zgodovina s tezami in tako naprej. Vedno smo bili ači mali janjski, mali slovenci in tako naprej in niso nas podpirali, predirali, ne. Zdaj zgodilo se je pa to, da uh, ljudje se razvijamo. Ali tako. In tudi dejansko nekako ustanove in šolstvo naj bi šlo na gore, kar pa ni res. Če se spomnite spomljate zvičajno primjera nazaj, ne vem točno, kjer je konc Slovenije, da ima učiteljica iz osnovne šole, ki je imela neko svojo metodo delovanja in so jo zatrli in so jo fikli z nekimi prezvezdnimi izgovori. Ne. To se pač dogaja, če, če je profesor, učitelj, malo drugače, da ima svojo metodo, da ima svoje pristope, da ima svoje da nekak, uh, načine rukovanja in pristopa, ki v nekih plastičnih tezah, ne, kako moramo stvari sprevesti, je zatvrc, ne, in dejansko ne bodimo samo za, mislim jaz kot samo za tega profesora, ampak za vse nas bodoče. In ko bi rekla, pedagogike, ne. Ker jaz predvsem, nekaj, da enega delam tudi jaz su In jaz lukam, da bo tudi mene nekdo, če mi slučajno kiknejo, ne, da imam suport, ne. In pa, da ne gre samo za to, da podpiramo enega neboče ideološkega, manj drugačnega profesora, pa gre za to, da bomo tudi mi enega dneva pedagogi, ali pa svetovalci, ali karkoli pa že bomo počeli v življanju, različne, to seveda za tiste, ki so ok, nisem ekonomijo vršil, nisem na pravo, pa dobro, ajdemo pedagogiko ne? Mislim, te govorim, te dejansko ne boje tlej ostali, ne? Ker dovoljim, da so je približeni temu našemu cilju, ne? Mislim, da pašemo našemu, kakorkoli. Uh, tako da, gdemo se najprej to vprašati, če hočemo kaj sistemsko spremeniti. Ni pora sem, da dobimo nazaj njega, ali pa, hm, kar se dovoljim, da bomo, ne? Ali gre za to, da peč ene stvari treba v samem sistemu spremeniti. Ker um, vsi vemo, da če, če želimo napredovati, je potrebno neko določeno znanje. In znanje dobimo kjer. Ne samo na ulici, ne samo od sušolcev, od sušolk, ne samo od Saša Karabim, halo, oni so ful zaposleni, pravšanje, če se zemaj častok za nas, ampak gre za to, da um, moramo sistem v naši osnovni šoli totalno zboljšati. Kaj ta devetletka mogoče ne en taki miniaturni res baby set naprej, kar je naložil samo en dodato, ogromno breme. kaj pa z nekimi sociološkimi idejami, ne vem, sta mogoče razmišljati na kakšen, uh, ne vem, uh, seksologijo deli, recimo, ali pa ne vem, opredavanje, ali te se lika, gospodinstvo ravno veliko pokriva. Uh, ne vem, v smislu karkoli je tega, ne, pač tega je zelo premalo. Mi smo samo moramo tudi tukisa malo zagreps, ne, za, za ta način, uh, skozi support tega, ne. In če hočeš poporni narediti veliko, je treba prve, prve medije obrniti, kar se treba prvo obrniti na študenta, ker študenti, mi bodoči, uh, zaposleni in tako naprej, smo dejansko državljani in imamo vpliv na to, kaj se dogaja, ker v bistvu profesor je plačen od države ne? Tako? in mi imamo s tem, ko imamo v bistvu glasa, vpliv na neko državo. Tako? In če bomo takole, ne da ne vem, na, 12, 15, koliko nas je, ne vem, ki jo bomo kje dosegli. Če nas so pa tisoč, dva tisoč, ne bo samo prišel RTS tukaj, ali pa Maribor TV, ampak bo prišel celo, mogoče bo TV, pa kanal, ne. In mogoče se bo vzeli malo več čas, kot so si vzeli za recimo tisto umor, oboje, ne, v Ljubljani, kar je groza in kriza, ne, mogoče si bojo tudi za tako problematiko vzeli čas. Ha, lepa in srečno. Kakak je to moja ideja, sem nisam kad dostupno predat, sam govoril, govoril, govoril, govoril sem. Jel sem pač za to razmišljate svojo glavo. Mislim, lahko preberete kaj piše v časopisih, lahko preberete vse knjige, lahko poslušajte kaj vam pobeva vaši pametni prijatelji, Na neknoto se morate sami odločiti, ne vremiti vsega kaj slišite in premislite o tem, kar slišite do besednje. Ko sem pa rekel, važna je odprtost in kreativnost, seveda kaj je kreativnost, ena velika beseda, o kateri se veliko govori, ampak sploh ni prazna beseda dejansko, kaj je naš orški sistem, kako to zgleda. Predstavljamo, pridemo v prvi razred, ker nas načejo pisati in računati, potem pa nas naročijo, da izpolnjujemo teste točno tako kot nam pobejo. In vsak odgovor, ki točno ne postreza temu, kakšne mora biti, je napačen in človek, ki je pač kreativan na dva drug povjet na svet, pač pade skozi in ima slabe ocene. Potem, če mu slučajno uspe priti na srednjo šolo po nekem naklučju, priti tja, ki spet poskuša pisati se in poskuša svoje ideje izraziti. Ker mu spet poveva na ložalost, ostaje katalog, v katerem katalogu je točno določeno, kaj se lahko piše, kaj se ne sme piše, in da kot profesor cicer biti da opet, ampak katalog pravi ti ti žal moram In potem, kaj nas nauči danes, kot to? Da navči nas to, ne razmišljaj preveč, in bodi kreativen, ne razmišljaj pregače kot ostali, stali, bodi avca, nauči ne se nekje tak in potem boš dober. Hvala. Sam evo mogoče pa nobene bo nič prišel povedati, pa se bom mitrije izmenjavali, vsi trebo, da bom poslušali, pa kimali. To ni dobro, ker pa me ne poslušate, ker vam pravi ne morate sami razmišljati. Če se ne z vano, bomo te pripovedati, ker s mi ki smo v čiste resnice pravili govoriti, ti možne. Staj več motnosti, povedite vašo resnico, pa še njenje. Ne mogoče pa nimam pravo, mogoče pa ne vem, neko naj pride, prosim se, ne stringati z vano, ker mi bo počasi postalo zelo dolgo čas tukaj. To je ušerecija nekaj povedla, <laughs> na no, vzike še ima nekaj zapoveda. Ne, jo, ne vem, To je danesko problem. Mojega pozorazijo, jo, ne vem. Nem, saj pa, sodnes, saj sem tukaj, da prijte, mislim, smo na pedagoški, mi bomo v mi bomo vzgajali mlade otroke in včeni bomo vzgajali. Idealizm? Ja, ne vem, idealizm in mrte, očitno sem, malo bomo krte v ostali, ostaline, da bo šlo preveč dobro, če bom tak nadeljevali. Mislim, jaz bom tudi možnost... Vsem prosim, bilo naj kaj pove. Jaz nišem, dober govornik, kot ste je v sem zaplnjujem praznine, šitmo. Tako lahko prej, kdo boljši od mene, pa po kaj pove. In to tukaj, bi razli boljše od mene, prosim, jaz mislim. Če, pove, <guljim> meni, kaj pove, o čemer koli. O to pomeni o čemer koli, kakoli vas moti, kakškolik predlogi bi bili, da bi Če vas moti, kakoli. Za osmivljena, kak si jo, kaj povedla? Ne. V zdor, veš. To, da bomo čakali, da kdo pride tukaj skozi vrata, da ga bom prosil. Ja, meni se to zdi problem. Sedma, ker, mislim, pol pa ni čudno, da se dogaja. Da take stvari, ko ni všeč, če smo vsi tiho, ponoben nič ne rečeš, še lej, se zori neka velika stvar pa bila prijema. Kje smo bili do prej, kje smo bili prej, ko se je to dogajalo, ko se je pripravljalo, ko smo gledali. Kako da bomo še zraven gledali, pa bili tiho, pa nič ne rečeš. Mislim, odločiteva je vaša, ampak pazite, kaj zbirate. No, ona vas se tako zdarako vse tako ne. Gledajte, vse mi stvar, te je vube, si moramo biti odgovorni, ne, pa mislim, da vsak od vas ve, da ni tako enostavno prijeti pred telefon, mislimo predstavljati mikrofon in, in pač povedati zdraviti svoje mnenje, ker vas so vsi slišene. Ampak te jaz, a važena mi ga Ampak, gledajte, vse, vse konec koncev, smo, smo se vsi enaki, ne? nismo enako napopravni, demokratični in tako naprej, ne? A da nobeno ne more nič narediti. Mislim, jaz v tega, Zdaj, ker samo nači slabih ali pa ne vem, moj samo kledaj. Tako da, um, ne vem, lahko stopte in ne vem, mogoče omenite temu, kaj, kaj za vas predstavlja svoboda govora, evo. Kaj, kaj vam to pomeni, no? Glej, jaz sem pripričala, da ti živiš nekaj poverj. Vidimo ti v oček, tri <laughs> kamerani. Glej, <laughs> no, prid stop zranj, da se kot govor, glej, manj se ti jaz pogovarjal, ajde. Bravo, en aplaud. No, glede, tako, ne bo tako kot dvo govar, če ti to pa še bolj naprejali. Samo sem nekaj hotel povedati. Vsem zvedal za zanokom definicijo slovenske kulture in slovenceva, kar smo radi nevitni in se nočem izpostavljati. Zato pa rabiš nekaj časa, da priješ dan odvrati, ven, pa poveš, če se pa so misliš. In glede našega dragega profesora Pištravca, kada si je mi imel pri občji sociologiji in upam, da naslednjih letu še pri sociologiji mladine, ker sočustvujem s prvimi letniki in njihovo občo sociologijo, ker ne vem, kaj boj delali. To. In mogoče prijem še nazaj. Kako, to je še kaj, da povem, povem, povem, čem bo sprememba, ajde. V čem je razlika med njem in med je. tem, kaj zdaj prihaja za generacijo? <laughs> v visi naslednjo generacijo čakam dost V je čist drug način dela. Manj informacij? Informacij bo isto, ne, drugo knjigo bo dobrali. A, Profesor Plerea, ne pa samo Perelambosa. Kako pa, ja. pa, pa, pa, pa te njegove uh, metode, kaj je tako spornega misliš nasprav na širše, zgorne javnosti? A, glede tega ja. Kaj to tako da za spornjeno? Verjetno je za, za fakulteto tudi zgoraj, razviroma ja. za vsem mogo. je višjo javno mnenje. Višjo javno mnenje sporno že zaradi tega, da je sploh na fakulteti. Aha. Ampak mene kaj? Mogoče morati mošči. Kaj? Mogoče morati mošči. Te bi mogli eti na tehnično, v matematiki, te tehnologije, na izpit. Te bi bili kao magno, morati mošči. Odlicno. Kar se v pogomo, jaz rešujem samo to, v bistvu. Čist lečajno sem vršla z A me je še kjer tako kakšno tako izvirno idejo povejati, no? Ali pa tudi ni rabi biti izvirna, lahko je bolje nastavna. Evo, kaj je tale gospod tukle v sigarnem prišla do meja. Boš, ne boš? <laughs> <Marejš> poslušaš? A <laughs> vi še pršo prišel? Izjavi tako, kako kratko izjavca. Ali treba postaviti vprašanje, recimo, pa da potem dobimo odgovor? Tako v osnovni šoli, eno vprašanje, pa dobiš odgovor. No, ajde, te dej samo zmisliti se na dobro vprašanje, da lahko dobimo odgovor. Kaj je bilo dobro vprašanje? Kaj je bilo dobro vprašanje? Kaj je bilo kratičen človek? <laughs> to bi bilo malo preveč kompleksno, ha? Kaj je bilo odpropo, kaj te mislim, da mora se doma v tom najm, ha? Parkir plozi, ne? Parkir in plozi, oh, okay, ja, pa imamo, imamo vsi dnarja, za automotivlje in zdaj je knečo ne? Kaj pa peš, ja, ki ne peši peš iz, ojo, vsi sem, rekreacija ljudje. Ja, peš sem zvršla, ja. ko sem bil v Australiji v Mangrnu, ne, sem ga celega, prosim, lepa, celega. Srce srstu pol bila malo, kolena, pogneže, ne, ampak, je šlo da, manka nam mogoče malo več treninga hodnega treninga, umislenega treninga, Ne, predavanjem gremo na Vidim ti vrči, njelo. ne, no, prit, prit, vrnice, no. ne, ne, ne, jaz pravzaprav me sluhne meni, kako jaz sem gledala kar prišla, pa sem slišala, da so pač tega... Ne, ne tega. Aha. Kolik, kar koli, kar koli, kar na tej visi recimo, ali pa? Če ga direktno kar izpraniva, ajde? Prvo, kot prvo, se mi zdi, da so naši profesori tukaj na fakulteti saj tu, kjer sem jaz obiskovala. Ja. Jaz sem že nareč končala tukaj. Bravo! Um, Sem, imela sem pa srečo, pisala sem se na pedagoško fakulteto, uh, končala sem pa na filozofski fakulteti in na fakultete za narodno in matematiko. Se pravi, lahko borim za ti dve. Uh, ja. je že tam boljše nekaj so izgledali. Uh, še se boljše. Boj, boj, boj, poglede na predavanje, na to, tudi, ali čista stavljiv, imeno, toga, <laughs> pa Jaz, ko sem študirala, je bilo še čas pedagoška pahoteta. Še potem, ko sem zaključila, ker sem malo dlje študirala, je ne, so se razdelila No Jaz bi rada povedala, da mogoče profesori so bi lahko bili malo bolj uh, uh, didaktiki, ne vem, predavanje recimo, ne, uh, bolj ja, jasni, razumljivi oziroma kot ko predavajo, bolj pedagoški, no, to sem pričakovala. Mislim, ko sem malo razočarana, moram reči, Temko pa tukaj, ko zdaj sem se odpisala na prvi letnik, razrednega polka, na pedagoško fakulteto, pa sem zdi pač ta predavanja, ko sem obiskovala, se mi zdijo, ti profesori pa zelo eh, taki dostopni, no, res tako pozitivno, eh, čisto. Eh, sem bila pozitivno presenečena na profesorje, no, res. Eh. A ja, pa skrbime, namreč jaz sem se upisala, ker sem že, to vse ni veliko, ampak sem že pol leta je brezposljena in sem se pač zato upisala, ker pač mislim, če bom imela še, ne vem, zdaj iz obrazbo profesorja, pedagoška, mislim, razredljena polka, da mogoče lahko že službo dobila. A, mi so se zdaj z da sem teško potišnila? Ja, no, jaz, jaz sem očela, da sem inšla v biologiji. Pa, težko je, ja. In eh, skrbi, kam bojo šli vsi ti študentje, kam bomo šli, ne, kam nas bodo spravili ker slošk ni. Napisala, že preko 80 prošla. Dobro, slošk ni, ni mogoče veliko, ampak vse imam. Pa pripravnictvo, to, da vam povem, pripravnictvo nisem dobila, ker sem imela pre nizko popričje, tako da bomite se za ocene. Ker pred desetimi leti, ko sem se jaz odpisovala, ni bilo to pač, eh, pomim, mislim... Kako ne bo takšno diplom prišiš? Ne, to ne. Ne, diploma se spod nikjer ne upošljiva, ne? Uh -huh. Ne vem, če je opraviš za 6 pa sedem in pa deset, spod nivažno, nevažno bo priče. je to naslov? Kakšen to zbereš? Specialistiraš, kako je to stvar? Ja, zdaj to do, potem, če si idovej, individualna stvar s študentom, pa potem s profesorjem. Da nadovežem tole, ne, dejansko je res, ne, to kar pravi, kar se tiče služba, tako da bote pozorni malo. Pa moram reči, da li več se bo šlo za specializacije, ne? ne samo za občeznanje, ampak tudi, ko je preomenila, so določeni, ki so res pedagogi, ki pred, znajo, pred, mislim, ste sami veste, v osnovni šoli po je to zgledalo, ne. ti imaš lahko določeno tehnično znanje, določene pač, ki tebi je razumljivo, ne, interpretiraš pač po svoje, potem, ko učenci, moraš spustiti, oziroma, moraš dojeti, kaj oni potrebujejo, da to razumejo, ne, in jaz sem tako krasno dobila izkušnje, Ravno preko inštrukcije. Mislim na to, ena krasna kombinacija, če inštruiraš, kakšen koli predmet, ne, dobiš dobre pedagoške prijeme, bom tako, ne. In da, da se so mrema hvala ne, sicer, ampak uh, dejansko, dejansko je res vplivalo na moje delo, recimo, kot dobre inštrukcije, recimo, angliščine. Ne? In so bolj vplivali, recimo, na to, kakšno metodo in kakšno pristop upoštevaš, ne. Vse preveč teh uh, javnih in privatnih jezičnih šol, ne, ima en tamžen nekih pristopov, ki so v bistvu zelo, um, niso individualne, ne, so skupinske. in ne upošljivaj določenih zvornih kotov. In zato je pa uspešna uh, hvala Bogu nizka. Ne. Če pa imaš en določen pristop, da, da, da, da, da, da mal se uh, že mal psihološko dojamiš svojega učenca, bom rekla tako, ne, mal ga individualno oceniš, lažje dobiš metodo, kako mu pristopiti in kako mu pomagati. Ne. In to premislim, da pri tega zelo malo počuje na teh naših šolah. Zdaj svema, če, če si, pa če si zdaj ločil, ne, je to ločiti eno, enotno fakulteto na tri fakultete, vendar predmetnik in kvaliteto tega predmeta ne zvišati oziroma jo preoblikovati. Ne? Tukaj na koncu, v bistvu na poslove, filozofska filozofska filozofske, filozofske, tako vemo kaj ne bilo, ne, mislim, v bistvu, staj načeljamo na bivet, ne, in pa pedagoško in najbolj grozno je to, da se pedagoško vedno zelo tako zatiramo, mislim, v bistvu, če je žodo, ne, eh, osnovna šola, eh, to ni pomembno, ne, sorry, zelo pomembno ker dejansko oblikuješ neka že mlada mnenja, ne, ima že nek določen vpliv, ne. Ker dejansko vemo, da starši zelo malo časa preživijo s svojimi otroci, ne, misli, če dali starši. In če dali starši so odnosi in če dali teže so kriteriji in tako naprej. In v bistvu od nas je dosti odgovorni, dosti odgovorno delo, ne. In sem če pravo mislijo, ono, eh, pa so, ta pedagoška, mislim, če ne bom naredil kemijo, ali pa ne vem, na kakšen kječ in še tuto vdobri, če na pedagošku kemijo, ker to mež izbogo z levo roko, ni res. Ker ni dovolj obvladati znanje, ampak je pomembno predati znanje. E. Ker to, pa, to pa vam, jaz povem, glede, najbolj komično je to, ne, tudi. Um, zelo velika zahteve smo mi dejansko pri 22, to vrej ste zelo močko starejšo, ne, uh, mlado drugim sicer, uh, in so velike zahteve dejansko, da ni že pri eh, 21, recimo tisti, ko me sreče, ko so ful prednje, 24 diplomirajo, pa grejo na šore. Mislim, jaz se križam od tej uh, dejansko stvari, ima moram pru v to vlasen vzhledov, jaz sem križam, ker te otroci ali pa mladina ali pa karkoli, kot sem tudi jaz mala, uh, Izkušnja, da ko pridejo z vsem temi ideološkimi, teoretičnim stanje, s, s znanjami na šolo, ne znajo pa postredovati. In jih, kaj se zgodi, učenci in osnovnošolci požerajo. In to je zelo ful pomembno, da, da probate vsem svetovem, da probite, če imate malo občutek, provite inštruirati ali pa počivati ali karkoli, tako individualno, da dobite res občutek za učenca in za dialog z učencem. Ker tako, da, bodo, da vi samo hodite na, na predavanja, vadite teoretično znanje, v odboru pa se ne načine po školi, ki se ne Da, ja, res je, zelo težko v Sloveniji če dalje težko službo. Pravno, treba malo simplificirati. Uh, jaz bi rada po pedagoji, češtejemo pedagojo, uh, delala pedagoško-plesno terapijo. Pri nam tega ni. Je apsolutno neznano in ne pokrito področje. In ljudje so pri nam uh, v Sloveniji full, premalo odprti za nove projekte. Sploh recimo za taj terapevtski plesni del, ne? kaj recimo, jaz bi jaz narezval v najbolje tako trenutno razvit na nizozemskem, ne, imam pa moč v Londonu, ne. In bo treba malo, mi, mladi in nadobudni bodoči pedagogi, ne, uh, a je tako fant z pijače in zdraven, a ne. Uh, no, glavno, mi moramo, da jaz pa nekaj dočem sprememba narediti, ne, glede tega. Kar drugače niti en od nas ne bo ve službe, kot da dobimo miro. Tako je odstavljena kolegica tega zrave. In tega se moramo zavedati. ker ni dovolj enostavno neko znanje imeti. Treba bo trebati nekaj določne skušnje napraviti. In hvala Bogu. Bestu, inštrukcije je padila tako zelo... Um, naporinjena v to, ker jaz sem imela svema občutne, da nisem znam dovolj, da jaz znam predavati, da ne znam, da ne znam, da ne znam, da neko nima samo zavesti, ne, zato pravim, da často treba tudi določiti na samo zavest, tudi stopiti, velik, za mikrofon, pa kaj povedati svoje mnenje, a ne, in potem pa, ko sem naporinjena od prijateljica, da inštruiram, sem odkrila enovi svet, Vau, wow, to pa jaz obvladam, mislim, jaz sem dobro Nekot, kot meni to. In sem nek njega prebrala, da to niti toliko izpito naredila, da bi lahko rekla wow, ti pa nikaj vgladaš, ne? Ampak je nastavno vedla sem, kako pristopiti zaradi tega, ker sem na samo položaju biti, v bistvu zelo inteligentno vedete, ampak ne, nisem da pritiska na naprave gumbe, tako bom rekla. In bolj ne moraš svoje kapacitete to izpostaviti, kot jih recimo umočila notranji stimač, ne? In uh, jaz bi dala veliko več Žalostno je to, ne? da nimajo denarja za pedagoge ne? in bodo predijo velike skupine od 30 do 40 otrok in kako ti lahko dejansko posprečo s vse vsakemu posamezniku in vsepeš neke določene vrednote in neke določene pogledne stvari. Ne moreš. Zato je, treba pač pritiska tudi malo na sistem uh, splošnega, ne, tudi pri program izobraževanja in, ne, sistemega detega in tako naprej. Mislim, še nezdevet let, ko so končno učila socialnina delavca od psihologa do pedagoga. Predtem je to ena socialna delavka, kaj je končala tamo na šola in kje je ona bil v psihologiki, bilo v pedagogiki, da kakaj disleksija, kaj pa je to? Učite težave. Mm. Kakšna so živočna koncentracija v nekih praktilnosti, a ne, to to ne znam, ne skupaj skombinirati, ne. In kaj sem zgodila otroci so, meni je tudi, jaz študiram vsele na filozofski fakulteti, ne. Uh, meni je pedagoška svetovalka v osnovni šoli reka, da vprašanje, če v njih trgovsko končajo. Vprašanje, če v trgovsko končajo. Mislim, to je tako poneževalno za enega v osnovni šoli 12-13 letnega, da se more izbirati, kaj ne počne, potem ti povbije ena pedagogška sredovalka z enim takim bednim izrekom vprašanje, če štrgov svojčala. In to te v bistvu vbije vse bez, bez film. In to je gliv tisto, kar treba spremeniti, ne. Maš še dobro še Jaz sem zdaj mal preveč se razgurla. Mal preveč že. Maš še dobro, kje zapovejati? Lej, jaz, jaz, ne Se ne z manjo, se strine z manjo. Vsega, kar sem povedala. Ajde recimo, pa te bo še zeloval na osnovnih šolah. Misliš, da potreba menjati Ne, ne. Ne? Ekstra, Je to malo kruta, nasilja, nasilja, pa ne šli. No, uh, govorniški Ja, uh, kolegica se je nad tem, da govori, govori, govori, govori. No, s tem ni nič slavega, če govoriš, govoriš, govoriš. Tu čita posluša 6 7 8 ljudi. Več pa tak prevelka zgodba, da ga lahko to dopovedal. No a, <laughs> pač tdens bomo razredovali 60 študentom na določenih fakultetih. super. A, E, ja, uh, v naši šoli, da ga, ja oziroma uh, fakuliteti, imamo tri fakultete. Fakulteta za narodoslovje in matematiko, filozofska fakulteta in pedagoška fakulteta. Aha, fajn. Kaj so dosegli s tem? Uh, jaz pa grem zdaj uh, študirati. Študiram filozofijo in ja. Ti si pa zdaj matično izbrati, je bilo postavljeno dnevstvo. Hmm, filozofska. Okej, da sem se izkazali to za nafako. Ker, mi imamo E pis ampak to je E polovic pis Vse, kar ti je prihramljeno, to da narediš jici kupiti vpis prega lista. Drugače, te pa čaka, kaj, šest ur čakanja vsaj, na povrtajništu, kjer čakaš, da lahko oddaš vpisno dokumentacijo. In potem čakaš šest ur in ti rečejo, da pa ninoš pološnice, da te je znesek dva evra in da lahko greš to na pošto plačati in prideš in vrešenjega. Bravo. No, uh, to je ena stvar, ki se čaka, ko me Druga stvar je, da za vsako stvar moraš leta cen in tja in cen in tja. Od referata do referata, od referata do referata na tenarnem referatu, bolj vprašajo po šestih, potem ko si šest predil tam, pa kaj imate tu matičnost, ali na filozofski mislim, ali na filozofski? Hm, jaz imam matičnost na filozofski, pa eh, me vprašajo, me pošel, od tam vse mi to lepo razložim delo, ki je v referatu, ki je bila sila prijazna, in potem rečem, aha, no, po pa intet ja, pa sem jaz poslala, da morate to pri njiho letiti, ker imate ta matičnost. Pa dobro, pa ne, da ga pošiljaj, pa tja Jaz sem zdaj 20 minut po zabral na enem samem postanku, ki sem imel pol šest, od enega do drugega, od drugega. Plus, zakaj lahko na Fakulteti za naroslav in matematiko, na njim referatu, je maksimalna gužba. Štiri ljudi na filozofski pa znajo stati do tarnice. Hmm, to je dobro vprašanje. Nekaj nekaj ne štima. Zdaj bi se pa sprašal, kje? A ja, točno. Filozofsko ima tako trikrat več programov. Aha, Prav? Mislim, programi so tako malo sporno ovočeni. Ne, da bi imel kaj proti kiremo programu ali pa kaj, ampak ker recimo, program eh, mislim, da je proizvodno-tehnično vskoje ali nekako tak se mu reče. Torej na, na in matematikih. A ni to malo bolj slučajno pedagoško glede na to, da se jaz predstavljam učitelja tehnično vzgoje v osnovni šoli, kot te uči, kako upravljati za stružnico, vrtaljnim strojom, in varilnim aparatom. Eni smo meni to se reče drugi niso vmeni. Čeprav prav varite? Uh, ja, lajite. Pomislite, eni tega ne da vemo, pa zabavno, eni pa. To je težko, da je post vse skupaj pa se lotevate nekega monterstva, ker kot filozof, naj vidim, da bo službeno. Kot biolog mogoče. Ampak, me kdo vpraša, kaj pa boš ti v mojem življenju, ko končaš diplomo? Pes, veliko bom naredil iz PC kategorije dobozo tvrnjaka v Ukrajinu. No, da posvetiti, ne. Rečemo, aha, Slovenija pravi čez 4-5 let toliko pa tolko računaničarjev, toliko pa toliko toliko pa toliko dela, toliko pa toliko filozofov, toliko pa toliko bi učiteljev biologije. Wow! zakaj vsako let opišemo sedmkrat več ljudi v določene programe kot ibejansko nevcavo? Zakaj? Zato, da imamo pol više odstotek brez posebnosti, pa da lahko tišijo pol ljudi za vratari, nimam nič proti, ampak nekdo, ki je končal kot eh, strojni inženir, univerzal, in je zdaj kot vratar zaposlen. Meni se zdi, da to nima kaj dosti njegovo strobo. Ampak ja. ne vem, imamo človeka, ki je zaposlen preko javnih del, sadi dreve, je sa pri Florini, pa je inženir elektrotehnike. Hmm, res tebo, ma ful elektrike, ci po žiz, to, za, da, to je ne vorbis, to je pa, novi, je ne vizu, ja, brez ja, sa ja, uh, ja, posebnosti, So, glavno, da gospodarska rast, raste, da imamo na 7,3%, za brez poseljne, pa za cene pa, baš nekoli. Uh, ke, če so nezaposelji, bolj pač dajmo še več izobraznih, ne, kot če pa, imamo pa največjo slovensko firmo, Zavod za zaposlovanje. Uh, če ni gre dolgo, ne? Imajo ful dosti prijavljeni. Aha, to pa ti rečejo, ja, imamo pa službo za vas, gospod, ta pa ta, ki ste izšolani za, ne vem, za, a, uh, za, hm, rečemo, ne, nekega, uh, profesorja zgodovine in neče sapačke. In potem te rečejo, da imajo službo za tebe in da boš upravljal svoje delo klot, Reci mi piši nekaj prvina, ko boš flaši zlado. Ja, super. Ko, ko za flaši, pomim, ne? kako Ker mi morate vjet, je steklo staro. Ker staro vina ne daš. Vse, uh, ja, dipu, Tudi to. lahko nekaj No, drugače pa... Zdobalno je naš politični, šolski in ostali sistem, ker bolj, ko se začne spuščati v določene zakone in jih primerjati z ustavo in z drugimi zakoni, bolj mogotavljaš, da je vse skupaj smešno. Ko ti pridejo tak, hmm, pri nas bomo pa imeli karilski zapam prav. Aha, fajn, yes! noben, ne bo nikjer kadijo razen razni priseli doma v stanovanju. Če kadiš v avto, pa če imaš otroka kot 15 let starega, moraš to prijaviti. Aha, ni to malo šmotano. Ne, predstavljate si, mama je kadilita, ma sina starega 13 let, In pač sina ne moti, da mama kadi, ker mama nekadi pred njim, ne? V pa vsi, ki kadijo, ponavadi okno, ker se če raz tako zduši po 20 minuta. Uh, in mama kadi sina ne moti na zadnjih sedežih, oče mozi, ne uvira s temer min koma, ne uvira ne. No, ta ne sina zadeva, ampak je sin star 13 let, mama je mogla da bo kadila avtu, Ker pač oče je gleda na to, da bo čimprej prišli na neko točko in se ne bojo tam stavljali, imest bo na potovanju zato, da bi mama lahko kadila. No, to je ena stvar, plus v lokalnih. Aha, dobro, ne bo te kadili, konec. Lahko imate kadilnice, ampak bomo to sprejeli pol, kako mora biti kadilnica že dva meseca potem, ko je po zakon sprejet, pa mu se tak, aha, kadilnice, pa lahko tako, tako, tako, ne smete si pijače notnest, za koga, vse v sambo ter niso. pa kadilnice lahko veliko najmanj, največ 10% mislim, da lokala. Aha, lemo glede. Statistično gledano je to diskriminatorno do priljcev. Ker statistično, ne, je v Sloveniji 30% kadilcev To pomeni, da vseh onih, v vsej Sloveniji upoštevajoči tudi otroke pod 18 let in starce in tiste sploh vse, ki sploh ne morejo, kadite recimo predstavljamo se nikoga v bolnici ali pa v domu zdravlja, v Vogrinec, ko še komaj živi, ampak ja, moj go poče veseljega zdrževati, pa s tem ni nič morove, ne? Tudi on je prišelj v to populacijo. Uh, prvič, lulec te labko na faksu našem, samo zjutre. Ne, nekaj pa po poodan, bog se svali, svečer v 9, ker več je papir, je samo zjutre. Se pravi, lulike bomo obrisali, samo zjutre. Kakrat, njih ne pomislite. Uh, drugo stvar, ne, potem, ko se fino polulete in se imate s čim obrisati, ne, si imate tudi fino opraviti z milom, ne, tistim dišečim, finim, peka, pet, cela, pet, kar že, ne, mila pozadno. Niti na glavnih vce, niti na stranskih vcejeh. Potem, ko si z milom, fino na roke in ko si se že polulil in se že obrisal, si mojš roke tudi kam obrisati, ne, pravi v hlačem. V mojem primeru in v primeru mojih kolegic, ko študiramo še liko na umetnost, si to predstavljajte takole. Prideš poln akrila, olja, um, ne vem, pakih razrečil, in potem se polulaš, se obriše šklače in teda. No ne, To me pojlj moti na našem faksu, ker ne vem, ki so čistilke, ki je papir, ki je milu. Žal mi je, ker najbolj štul in prav to ne poslušam. Mislim prav, pravi odgovornik ki bi lahko naredili kaj za to. Ne? Tak da, prenehajte lulet, ne. To je to. <toditikšnja> Gremo? Prima, Bravo! Problem. Če ljudje grejo na vece in vece je huda stvari, če te tišči. No, uh, stav sem pa čisto šlobneže. Uh, čisto šlobneže. Ja, pri cigarebi. No, maksimalno 10% površine lokala. Dobro. Pa tudi kadilce 30%. Torej, če gledamo, gledam, ne, je v vsakem lokalu procentu. 30% kadilca. Maksimalno 10% lokala lahko je zoseda akadilica. Kaj pa 20% akadilica? Nih pa ni. Enostalni ni zbrisani, ko imamo slovenci radi. Uh, no, uh, pol gledamo ne drugače, ne. Pustimo statistiko in gledamo, kaj morimo izkušati. Do gre zjutraj na kavo. Nekadilci? Ja, ene 7 nekadilcev grezi v lokalna kala zjutraj in sakaj, ker grejo v družščini vsaj dveh kadilcev. Aha, in za njih imamo pa pol tak stroge predpise. Vau, wow. a ne mogli reči, aha, nekadilci bo imeli zarajen lepo kala, ker bo lahko piti noter to, če kjer naj je tak festi Naj si bo pridejo iskati, ali pa da bi lahko lokal deklarirali, kot kadilski, ali pa kot nekadilski? Ja, tako. No, to pa deba kajen, ne, vidite. Ne samo, ne, mislim, kadilci so včasih kašlali, tako ne vem kaj. Tako kot ozjutraj. Danes, kadilci kihamo, smrkamo. Zakaj? Ker moramo kadilcu, ker kadilnic ni. Juhu! Mislim, ne da vam kaj proti nekadilcem, ampak to so... Do. Tak, tak, tak en židovski sindrom jih je obsedil. Tak, aha, Včasih so pa kadilci bili v lokalih, pa smo mogli mi paziti, kje bomo sedeli. To pa prid so bili še zadnji topli dnevi in kje so sedeli nekadilci? Pre lokalih. Aha. V glavi mi je šla znana pesena. Na brusi moko, vseži tlasti. In tako dalje, ne? Pa tudi v drugih pensilov se gole. Na juliš, na juliš, na juliš, na juliš. Tako, poznano to, ne. Uh, no, pač s kolegom sva prišla do teze, da so kadilci postali taki mali ljudi Najprej jih zaplinjamo do veseli. Hm? Kadilci so postali mali ljudi yeah! Najprej jih zaplinjamo tak nedoločen čas, da oba popat bilo neko svojo državo, ne, v kajzi ne, pa začnev oni glavno v srani izganjati, te ne bomo te lokali, Zdaj se večkrat odrečen cigareti, pa če to pa prav rad po sebe, v na ne. A problem je, da pa potem malo te pa pa, pa kar nekaj o, pripomna, pa kar, a dobro, pa pusti, da če reko, da ne kadim, kadim grob, kadimci, verite, ki še, še, ponavljam, še, niso prepovedali. Tak da, če vam pa še, ne, pa ja, bi smo v svoju k temu, da prišljate, ali vete kak je, ne, Na 120 metrov v radiju vzgojno obraževanjih in zavodov, tudi smijete kadim, ne, ali kdo se je tega dečina hudno vele? Uh, ja, to bi bilo z moj strani bolj, ali imam vse, ne. Tako da, če imaš še kdo kaj jaz vedem za nekaj bit, ker mi je že malo dajem, Ker že nisem nič bil, ne. Sve zgodan, yes. Daj, ne daje. No, kandidate, jej, Dajte, ne bojte, uh, ne. Eee, je dva, štiri, pet, šest, pet, Tako? Pomenal, je? Mijanem, je o, povedal, ne. je o, o, o, o, Mene, mene predvsem vozi to, uh, recimo to tih uh, loparjih, da so... Pa ro poveši, so so izvira, <laughs> no, ja, tani, no. Ta večina še eh, ne? In predvsem to, da se recimo v to pa trast, pa... še en, ne vem. Vsi so? No da bojo tudi tudi pravitega, če se lahko tako izrazim, eh, zakon na zmanjšari profit. Recimo, zdaj nisem šel v sredo, gajna se znovni večer, kinozorske fakultete, in eh, bil sem zelo razočarom, ko je bila ura tri, bi jutro, sem prišel vun in, eh, ja, bilo je več banoke, in to je zelo moclo, pa je pač, nije on razumaj Potem drugo, drugo stvar, eh, Ne, da, da govori. sem vzeli tradicjo, da smo so z želi kalit v lokali, ne. Potem jaz tako, da bomo nehali dokončo, da nekaj čelab, pa več tega ne pa kaj temu sledi, ne. Zden bi nemenjeg pač pa vdor pač rekel, da pač več na ne, ne ne, Uh, tudi, v, če so očani vzor gledal v dnevnik, ta teden, mislim, da je bilo v torej, sredo, je bila ena gospa, ki ima zelo, zelo malo dokalbo v Ljubljani in je pač povedala, da prej so imeli kakšnega kakšnega delavci ali pa ne vem, študenti ali pa vdrkoli in so se pač predvsem tam vdječaj družili, tako ti, ne, moriš? No, in e, zaradi delala zakon o potihajenju, sicer je ona zuna v Serepolj naredila, mizdice dala, obranila, da, da so lahko lepo bi zunaj. Ampak tudi odkazala je, večer v desetih, živa, duše, ni bilo ne noter, ne zunaj in je odkazala da dohodek, ki ga eh, je dobila, mislim, v dveh urah je dobila, mislim, da 20 evrov. To ni nič. In je zato rekla, da se zdaj mora v roku enih dveh tednov lahko do tem še zapreti. Ma no pa stanovanje, ne vem, eh, Pet datov, pa samo hranilka, pa dva od roka in pa člore te življeni se. Zdaj, od enega proklitega zakona o spet dobro, fajn, Jaz yeah, sem ja ful skrasna neka divka. In jaz sem ful podpiram tale zakon. Sto, stona uroga podpiram. Zdaj, ker um, ne gre tu stvar, vsak se odloči zase ali želi kad ali ne želi kad To, tako pripada pravica govora, ne, tako mislim, da to pripada pravica kako želiš konzumirati, dokaj niso to prepovedali se bo, da so stoptance, ne. Zdaj, Jaz posebno, sme, ta zakon, jaz sem ga v bistvu ful zares z nekim velikim, velikim pričakovanjem čakala. Um, Najprogrozno je, ko stopiš en prostor, kjer se ljudje započ zdobavajo in moraš iskati svojega prijatelja, da jaz sem tudi režeš čez dima, veš. In to, jaz sem jena ful problema, je, ko sem pa domov, um, Noč nisem mogla priživeti normalno, ne, ker to je bilo največno straniščo s in s isto siluzijom, sem jo mogla pasivno izklačovati ven. Ne. Um, da ne govorimo o, o, o to da, ki so tako smrdile, da, da Mislim, to še, še dva, kar če opereš, ne bo totalno v enega, kar se tiče tega srinjata, ja, je ja, vpliva na en biznis, uh, mar sekund se, spremenil, mar se bo je spremenil, maj je mogel zapreti, ne, če je bil recimo malo zadeval, ampak kot, je rekel, vseh, še kaj, če je gledal v evo piramido, treba je dobro ponudno. Očitno, a, ni znala drugače pristopiti ali pa spremeniti določene variante, da bi še vedno bila atraktivna in male, male, skuči se, ne, bom rekla tako. Mogoče je pa lahko odpadla, pa bi narjila, ne vem, burek iz tega pa bi prodala, burek ali pa pecibo ali pa, pa slastičar zavrnila. Mar se kre, mora biti človek kreativen, kar se tako ki stvari spremenja, ne. Kar se pa tiče uh, činkanja pred uh, faksom, jaz lefim trevnesem uh, ne podpiram tega, iskreno povedano. Znam zakaj? Ne zaradi tega, ker pač škadite, ne, navžnjega, in um, zaradi tega, ker vidim ogorke. In to je rekel najbolj, to je, to je ta kultura osebnega človeka in je tako da bolj podne mora. Buduče pedagogi, ki naj bi bili vzori buduča mladine, so zelo slabi. Zdrav tega bi gledali, da ko še tam, ko še tam, ko še tam. No, Na sem ne da, Tri korake narediti, da površi tam nevoči karnico noter, ampak površi poblej. In to nekaj najvegoro zakaj je lahko. Ok, kate, super, odlično. Če živite, da se vaša vručja kot, ne vem, uh, zapečena pečenka, v redu. Super, dejte. Ampak malo to, gre za, za kulturo kajanja. Najpak je za to. Um, Moj je bil še tudi, zanimivo za nekaj div, ko bil, ne. Vendar je imel nevrjeten oseben, kulturn, kar se tiče kajenja, ne, bontom. In to je bilo to, ker respektira v mene, da jaz ne kadim, v mojem prisotnosti, v smislu, dobro, če smo bili v kavi, ok, ne, takrat je še bil v zakon, ampak če smo bili recimo doma, je on šel ven iz stanovanja, v prostor ali pa v, ne vem, na balkon takrat ali pa kar koli, dit, da ni bil v mojej prisotnosti. Čike je vedno vgasel in dal v pebelnik in odmej malo respekta do sebe, do okolice, v kateri pač š... se nahajaš, evo, bravo, zihar bo v glasno na ali no, od tega. Um, druga varianta je pa tudi ta, mislim, jaz pravam, da je malo vsega kateri kadilec, jesno zdaj, odkar so te lokale, ampak, ni bolj prijetno zdaj biti v lokalu, ker ni vse zakajeno, ker ni tistega uh, težkega straka, ker ne moreš dihati, recimo, kaj se meni zgodilo? Um, šla sem tako čist po, poizkusno delati v en lokal, mislim, svoje potencijal je na stran, pa se pa dobro, ajde, lokal dobiti nar na roko, pa zdaj trenujemo, kaj ga rabi in gremo, proti kadilijski zakon. Ne? In kar pomeni, da v lokalu ne smejo kaditi. Lazu ne, ampak notri pa ne. Seveda so, so se do ene meje ozirane. Lokal je otvrl do 11. ure. In ob 11. uri so ga zaklene. In je prišla tako zvara, tako se je ta kenarca, da je šelica. In se pretvarjala, da je ful faca. In je zaklen lokal, notri je bilo par stran. Jaz sem rila odpla za dober promet, ker pač je frutko fajn. Ampak, kaj se je zgodilo, nekaj se začela prižgala svet cigaret in potem sem začela vsi slediti temu. In je v malem prostoru, še manjše od te notranje aule, so šest jih je kadilo. In mene, jaz sem bila vani pljučnico in šešt mesec sem jih vlekla in sem dobila tiste za asno ta respirator in tako naprej in jaz, če se najdem v takej variante, da dobim dim grlo, jaz dobim napad. In to je to. In jaz sem mislim, ok, ljudje upoštevajo zakon, cool, super, lahko delam, ne? kaj se zgodi, se pravi, to ste zgodili, kar se zgodili, prižgali se za cigareti, jaz sem dobila napad. Smejali se zdaj. Smejali se, kar sem mela napad. Šla sem ven in pozdaj je ona zdrla na mene, češ kak se, ker sem ne takla, vede, prostite, ampak zdaj protizakonirosti ta škodilski zakon je, 11 ljudi, ko da se prajemo v lokali, ne zmeti, kaj deli noter. Saj bova tisem časov, ko jaz tako delam, ne. Ker jaz pa odgovarjam, ker atumansko, na koga pride ta kazen, na mene, ne pride kazen, ne. Najlež sem ona lastnika lokala. In uh, meni smo poštevaš seveda, ampak me je še ta deklica, prišla deklica, mlajša od mene, prišla ven in me je nadrla, kako se jaz to obnašam, da če ona hoče kredit, bo ona kaj ko se je zapre lokali, ker to nje še dogova. Meni nobeni tiga ni rekel. Ampak toči smo na parki, so na hi hi hi, smejali tam v kotu. In kaj smo mredili? Dalj smo šla zadnja pača izkrni čau, Miki. In to je tisto, ne, ne, ne fele, ne znašljivost In tako mislim, da vsak, mislim, vse konec konca glede, če delamo, živimo praktično, preživimo veliko časa do te fakulteti, da imamo malo respekta, da si gleda čiki tamve, čiki tukaj, mislim, to meni grdo. To meni apsolutno grdo. In to veliko povejo človekom. No? tam je koš levo 1, 3, pa narediš še tri korake, pa še narediš, to no malo pozdrava, no. Takda, kar se tiče vokalov, gledajte, tako kot je, mi smo predstav prejeli zadevo, da smo, če smo vhodli se družiti, smo mogli jti v vokali, z zim, pa da sem spravljeno vi je bila še zvečer, so ne zadevo. Zdaj pa, zdaj pa peč je tako, da iz vi kadilci visilite te čekajnice, visilite neko kabino, prostor, kje bote lahko kadiliti. Samo narediti poticijo in hočem akademice in gotovo miki. In tiska ki recimo dobro, dobro lokalno bo to samo lepo razdeliti. Tiska nima ima, ima. Ampak kak se tiče biznisa, ja, mali lokali mogoče so. V tem lokalu, kar sem jaz delala, zaradi tega zakona, pro me nič ni padel. Nič ni padel. Pa je mali lokali. Zelo mali. Če ljudi... V Italiji isto, Italijani so še hujši, kot vici, kot mi. Sprejem se, jaz sprejem Italijo, ki znam, skoraj ko čep. In najkrat so ono jih, zdaj ne. Je pa res, da oni imajo nadstrežke, imajo in vse pripravljeno. In imajo tele grelce veli, če vzbrsimo, kateri je mrslo, eni imajo celo osrkljeno, str, str, tako da imajo steplno okrog, tako da imajo uh, da so zavarvanje od in tako naprej. In kam pridijo? Prijejo farm, pa kdijo, in kaj notri žaljajo, in žure. In moram reči, da 80% od njih kdilcev, ko so kadil prejeli, 80% uh, so rekli, da so to sprejeli sago ulemno, 20 a okay, je malo tak, ne, malo drži, ampak vse eno hodi ven, ima prej z drugo načina Tako da kadilci, ta je logika malo lagana malo večje potrebo, arba meni za to, ne. Kar vseeno, pasta na svoje zdravlja, pa vše eno stvari, gledaj, konec koncev, kadiš, si, če se ne gleda, vzor si nekomu, ali pa ne zelo, tako še te gleda, recimo, ne vem, te gleda, brat te gleda, ne vem, kdorkoli te gleda in kopira te, in kupirate, kar biti ti. In kaj hočeš, da, da kopira to, da čekaš, da, da se v bistvu v nasnažuješ okolje sebe in, o, in njega praktično? ni druga, ne, ni, ne, ni druga, to je to, to sporočilo, ki ga ti daješ, razumeš? Ker le, če si na pedagoški, filozofski ali bilo kjer je fakulteti če si človek že v bistvu, si na, že v taki ali drugačni poziciji vzgajitelj, nekako meri vzgojitelj, no? uh, ali, ali to vzgajaš recimo od svojega, uh, ne vem, brata, sestro, sestrično, uh, ne vem, mogoče tudi mamo, konc, konc ki se kaj ne bi pometnevši od svojih staršev. To je stara pravila, kako je bi že danes naprehodil prek tega. In moj oče, je držen kadilec 40 let, je bilo, ko je videl pač, kako stvari vpliva, ne. Um, kaj se je zgodilo? Kaj je to dobra zgodba? Um, on je takoj pre nje vkratit. On je odločil se, ker je imel voljo in je rekel, jaz pač nam vkratil, ker je videl, da ne je nje stvari na negativno na njegovo zdravje in je pre nje vkratit. Kaj pa pozavl? Ko smo bila pa, moj brat, mlajša, sva mogla pristilno živeti v kadilskem ozračju. V avtu se kadilo, v dnevni sobe se kadilo, ker so medla bila z očetom z, z mojim bratom in sva gledala televizijo. Moj brat ima asmo danes. Tako. Zaradi tega zgodbo dober zaradi zadev, ampak to je potenciral, da je postal občutljiv, ker je kot otrok mogel živeti v takem okolju. Jaz imam kaj problem, je to, da sem vsake nekaj často bolana, ker sem občutljiva na, um, na takre razmerje, pripik pa take variante. Zaradi okrem je kot otroku imunski sistem to tuk padu zaradi cigaret in to je potrbilo tubo, to imava če to avtomatsko neko atomansko In jaz ta zadeva, ker to ne morete vedno, ker je to grozno, Ok, dobro si samski, pa si v dneskem domu, pa piješ pivo, pa piješ uno, ok. E, ko imaš enkrat svoje otroke, ko imaš enkrat ko vidiš, misli mene nekaj nakončno, ko vidim, imamo z eno čikom v usi, pa drugem otroku, pa jaz bi otroka sul, ali pa čik prila, vse, da ga požre. Ker to je nekaj najprej grozno kajla. Ti lahko svoje življenje, kakorkoli kontvirjaš, ampak če pa to vpliva na mlado, nerazvito življenje, ali pa na kjer drugo, je pa nekaj druga. In, in zato je zakon bil moče, res sem zdaj malo zelo strogo obravnavan, ampak oni so mojti mega to mrediti, da se ne bi tam potenciralo vkajenje, To je tako facelo, pa mi ful šeče. Ne? In me recimo, recimo se lahko odružimo tako na odprtem tikadiš, jer bomo en meter s dva s tebe stranima pošče. Nekaj sem lahko pogovarjala. Zdaj pa za mislim se v zaprtem prostoru. Da smo v enem malem eno na eno metru, pa da se vedno pogovarja. Timrečeš, preželjš, čik, jaz postim na kadim, imena bi jo s njem post, mislim, indirektno me praktično... ...i škoda, kako je. Ubljaš v bistvu en dober kontakt. In potem, kaj sem zgodili, ne? Kadilci se držijo skupaj, ne kradilci se skupaj, ampak izgubiš pa en full socialn kontakt in to je nekaj najslabže v kaj je lahko. In menjo moj dobivšče cijem rekel, da cigareti in alkohol sta največ otrovizovalce med ljudmi. Ker praktično najlažje pristopi do človeka, pa kontaktira s njemče, mratiš, ej, vas taj raška kčik avtomansko auto, auto, nastane ena, a ni nastane ena povezava. Veliš, pa ti je en fan rečeš, ej, imaš ovakaj, en pa to, ej. Kontak nastane kontakt. Jaz, recimo, ko sem ne redil, ga, peč še moram morem kontakt naredim, lahko kakaj drugega, ej, ful, še si mi kapo imaš. Ne? Tako, hočem, reči ljudje, lahko, če ga dijo, samo zaradi socializacije, ne, če ga samo zaradi tega, da postanejo pripadniki ene, ene ekipe, tako kot manj izkušnje, ker sem videla gradino ravno zr. tega, sem rečela z kakrat dirši, pa rekel, pa se lažje družim s svojimi fremdami. Ne za te, kamo pašičik, tako je bil, eh, 80% najstnikom je to odpogoljilo, verjam, nisem dela ful veliko tega na šoli, pa tako skozi druge zadeve, ne, skozi to. ampak sem imela klik izključen. In to je ravno bil odgovor, vzrb tega, ker zvom pač del nečesa. In to je, to je tisto, kar je žalost ne, ne, ne za tega, ker nekdo pač, druga stvar je tobak, pa, kako je stvar, reči, neko um, kulturo, kajenja, bom rekla tako, ne, neko posebno, da boji, recimer, bivši svalka v tele to in mi ni tako smrdel, ni mi smr, sem mela pa mi ni tako smrdelo, kot srčiki, nisem tudi tudi nisem mela počutek kot ko te, ko s druga stvar je, videla sem, kako on to zvija, kako kak, kak, kak neki, pa tak razplesel, kafes je naredil, pa tak nekaj, nekaj, je tem mislim nikotiček vnotraj, pa ti ekipa tak da se ono, vi priživite, ne, ampak, bodte pozorni malo na to sledo, ne. Ok, uh, Ja, še Ne? Okay. Dobro. Tega omeni, skajšnega. Ne, a, vse, kaj je, izužitka, ljudi, ki kad je Poma, ljudi, ki smo kako, daj, pa se kaj začneš. Če imaš človeka, ki pač, wow, le, mu kolegi kaj del, ne? In nekaj sicer funk, No. Ni fajn. Jaz sem začel pred 3 letih, kaj je te file form. Ja, fula hajično se slišam, dejansko. Fuli pa je dišala, dokaj proceduralno je in kar se poglejno dolgo in široko, je meni všeč. In kar se počne, pa dolgo in široko, je tudi meni všeč. Uh, no, in ja, po pa se začne. Tako. Željence, Ni za glasbo. Tuk, te vrčini, ne Sam pripaš, pripadam še vedno etnični skupiniki Siharola in če vidim, vsem zase ne preznalim, ne? Zupačka nemčike, jih tam okoli, ne? Če priznal? A vam bo prišel spet na tobaku ne, če ne verjamete, a? On zdaj samo malo so uh, no. uh, ja. in uh, Tako to teče. Uh, ja, tak da, č, kar se pa strinjajo po ful velikih lokalu, po ful tega, ne vem, neke nočnih diskoteke in to, to podpiram, da se nekaj ima. To, dajte ne, ne biti neke lokale, ki je doziroma lahko lokalu, pa si ga za morda. ne. No, eh, tak da goniš Vse, ki hoče kar povejati, dajte kar povejati. Če niti nič za povejati, dajte nekaj povejati, kar vam trenutno Ne, jaz sem prej povejal, kakrat recept za poskjetno torto, ker tam, tam da ne zadoveno oziroma hvali. Ok, te nekaj povedal, spet. E, drugo točko sem se napisal, privatizacija šol, ne. E, vsi vemo, da mi država, pač šole privatizirati, ne. In sem se včera ravno se niko tudi na internetu tem, da, najljudno, recimo, če reš, izredno študirati, boriš značati okolo 1900-2000 euro. Če bi ta ozor pa, oziroma, pač to uberi, pa bi pač mogli misliti, da to, da bi redno študirali na naši faqs, oziroma, na vseh faqsih v Sloveniji, plačati vsaj toliko, torej 2000 euro za redni faqs, ali pa še več, za izrednega, pa še za okrog, milijon, to, to je po 2000 če bomo mi dva milijo troke, pa da boš dva otroka, pa da v mi šlo, pa da boš milijon za to, da hodi eno leto to... Ja, to, ko on Note, tosko, ne, organizacija packsa, ne? To ta, mi je lahko tri dni in rivea, ne bi e, <art Can I100> nehal, ne, se je, da je preko lema, men, ko se je na tri delen, ne? E, Pudi ja, mito, smo recimo, tretje leto, to je leto, a... ne veš, ima 300. Ne veš, jaz sem danes s 300, Ja, ti ti, 0, 3, 5, da Ja, znovu od 7-9, škodši. Par, njim, par sutej, No, uh, potem predavanja pa vaja, ne. Recimo, meni je meniš pravzaprav, v štirih dnevih sem je od desetih dvaj pa predavanj Kako ne podi? Mislim, to pa rečiš, še po te, še jaz sem morem, tam, vaja, tam ne morem na vašo podali kot je posudno gledal, da ti reče, ja, to si pa sam krivel, ta pa si si sprav tuk. Vsi, tako tak so leti jažni, da ni, ni pa nič neče od praga, tako kaj. In skočno smo se leto začeli pogovarjati, ko imamo izbjerne, pa nabjerne, tretje metri, ko so vši kaj ni pospesili, da je nevmero, da pač da je v te na ome plnja reza, leto so imamo torej, gdje ne, in so vši klasak, kaj je celo pri Nemčini, pri Anglječini, na bi na predmete. Profesor se je tvoja razlika nad izvirnimi, nad izvirnimi, nad To je s toga To je profesor, ki tudi ne vedel, se reče, ja, se za Potem smo meni še ono stvar pri menščini, recimo za da je in je bilo, se ali bo to, to ali ne. Uh, in je potem profesorca ena rekla, da verjetno ne, da bomo morali vseh kot to predmeta, torej, če imaš celu tri ali pa štiri nabirne predmete, jih morali še enkrat delati in ne boš mogel zameljati, so toč, skupaj, vseh treh predmetov za enega raz dvajstimi točkami, pa boš mogel To se mi je zdi tudi glupo neko ko sem se tudi danes že skrde kamam pogovarjal, imamo na naši panotetite, malo prijednika. E, sam sem postal član nekega društva in e, sem zelo interesiran, da mi pač več študenti, ja pač več družbi, Član kjer ga družba? Da si? Kjer ga družba? Tukaj, ono je izobraževalno, več kaj na paksu. Kjer no, Tu izobraževalno družstvo, tajone in um, enprodepan je na danes pre pa še ne vem še no uh, pa da bi počeli redno s zagotovo znate mali dal, pa smo je tudi da se možemo pa kar koji, da je pa štore, tako, ne in tudi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Potem tudi ven in se potem tudi zunaj zapavali. Letos smo se zmenili, da smo z prodajpanje naših fakultet, vseh trej naredili neke vleditve, tukaj v študentskih domovih, v UŠCEO. Ta pomar je kulturne tukaj večere, kararni večere in jasno studenti no, večer v bruni, Da, če gre S tem pa, no, počelo no, no, no, no, no, no. tudi na zadnjo točko, ne? Vasi no, no. studenti so le nuhi. Ta je. No, si tudi le le ra visto, da je nuhi na ne ne? Ker nem, pače drugo leto zapore. In uh, v prvo leto se še spomni, spod kon lim majstor po piaço, tudi na tega leti. <gled> Samo na piaço zdaj imamo en gled in koliko raz smo Dobro, je tu, dobro. To še grem, ne? Eh? Potem će malo ali pa tako še boli ali pa kaj. Vsi samo prišli, nič ne bi naredili, samo spili, se ga in to je to. Ali pa ti ne pomagao taj predljiv, taj pomaga taj organizaciji? Ko, ko političari ko Um, pa še nekaj sem mislil, ja, no, pač upam, da je retus, da bi pač, če bo to te reti edite, pa da bo še kar poli da bi si začeli malo bolj vun pored, pa da bi se tač bolj videvali, pa spugnavali, pa ne zato ne leti da na lokale, a še pač še prej samo, pa To je bilo pa vse pa jenje, je Pač upam, da leče, bo došli stvari, več to spetimo. Tako se bo došli vsega. Upam, da te prišli, da vam se bo Tako, hvala. Situacijo, ne bi govoril. Oh, ja, to uh, ja. ja. ne? mi samo ja, ja. to, ja. to je prej to, mislim, mislim, druge yeah. re, ne? Dajmo se druga akcija. ne, okay. ne bi rad... Jutri smo na, na, a, na. Tregu, tregu. ne bi rad, ne bi rad, da bi kdorkoli povezoval šodensko, avtonomno akcijo, za kakršno koli manipulacijo pokusili. Na jutri ob treh se Vesel to ni do zrave, noben ben ni nagovarjal študente so kome meni prišli. Zdaj so kome mojo plat zgodbe čuli, ampak yeah. so šli v protest. Ker mojo plat zgodbe čuli. Tak so sledili s yeah, yeah, yeah. da škoda... Ja. Ja, yeah. Ne, tudi... in škoda bi bilo, škoda bi bilo, škoda bi bilo bi bi bi bi kakorkoli to akcijo yeah. zamazati, da yeah, okay. dat komu možno, da lahko yeah. zamaži. No, ker Jaz sem prašala, če yeah. slučajno uh, delajo to z vašo vednost yeah. ali yeah. ne? Z vašo ne? Uh, ker včasih je tako, ne? Č Pa, pa nimamo podpore ravno tiste duševne, psihološke, ja. od, ja. od profesorov. Ja. Najno, da je to sledila s srcu, da so oni to želeli narediti. In je bilo to treba premakniti in povečat in ja. narediti konkretnim. Konkretni zahteve, konkretni poslov, ne samo e, Zdaj, ko jaz, sam, jaz sam je, so dve meni, ne. Ker kaj ja, je ja, to bilo, ja, kar je bolo, ja, recimo, ja, o, ja, vas ločilo ja, od ostalih? Ja, ja. In je rekla, da je, je bilo všeč vaša metoda in vaš pristop. se bi zelo pristopni, in, in to je tisto, kar Manj, Manj. Ne, da blizlo, tako, tako. se smo govorili, zaniče, da To samo ure ima kakožne koli visokošolske didaktike narejene. Razmiče je bilo, makam posebni interes, da je, na kak se mi dajš. Da se pa visokošolska didaktika preveri takrat, kot biš naziv docenta, imaš nastopno predavanje in poveš, kakoli hočeš, stvari živna predavanja. In da sem rekla, da je to ful žalostno, je. zar tega, kar se zgodi. Te mladi dejansko, če so pučno predni, to pomeni, da dobro se pukljati, ne? Uh, odnesajo tehnično ore, pač to na papirju znanje in pridejo v šolo in jih otroci pozrejo. Absolutno. Ker ne znajo posredovali v znanje, ker dovolj, da imaš ti znanje, ampak je, je potrebno tudi eno didaktično, eno ja, metodo. Je. In sem rekla, dajte inštruirati, magari, da dobite izkušnje, da dobite feeling za učenca, da dobite dialog za učenca. Včeraj čere je bil po v Zankarjevim domu, v mladinsko neformalno učenje. In če hočeš ti razviti, ne smo bili v dalj, če hočeš razviti v kompetencah, to ne moraš narediti. Ti moreš praviti. E, zelo da, zelo da. Zelo da. ...kakšno se odnajajo, kakšno so te ne? ni konec... ne? da se Hran. ker če še vas znajo pa še kakšenja, ki recimo obvladanci. Meni je bila znašči, kakšen uh, sendovina, ne, uh, predpravljena, on ima poj dober pristop, zaradi tega, ker zna biti dostopen, dober, rekoj, ne. protmer, odber protmer. Edim. Ja, on mi je še zaradi tega, ker se zna, ker je fleksibilen, se zna z ker razume človeško dušo, in, tako, in obvlada zadevo odkola, ne. Pa in, in, in, ta, tudi malo teh, ki jih imamo, in jih treba pestovati, in treba jih nekobali, ker če ne, bomo mi bodoči profesori ne, bomo nekrat ali pa pedagogik, recimo ko bi, jaz rada bila, smo pogrli. Ne, pa gledajte, pogrli smo, Matej, če je bom, ne bom, bom, bom mili, bomo nekrat 50% neustrezno izvedeni kur, ne, pa ne samo tehnično, bo v odnosu do vas, ne, In potem pa vi to pet let leg gledate, ne, In potem bi pa naj šli kot dober kader v, da, se pravi, to ni gre. Če, če, če, če nimaš ne, ne enočin da uh, te življenje samo pripelja, da določim zvotničko, tako ko on pravi in tako kot mi podpiramo tle, da sam misliš svoje vlavo, ne nisi ovce, da slediš za ampak da, da veš sam insektivno potem, ko pravšujem stvari, ka si izkušen, ki um, ne vem, ali preken strukt svoje spravim, ne, če te že zbiraš, če že zbiraš pedagoško, ne, plat, ne, ker jaz moram nekaj tukaj, mogoče samo 20, ampak no, priznite, samo 20 študentov bo dobrih pedagogov. 20% To je pa problem zbog pedagogskih študija, ne, mi imamo nekdo še... selekcije. Tako. Mi nimamo vstopne selekcije, ne, mi nimamo mestne selekcije, ne. Vse gre naprej. Vse gre naprej in vse dobi licenca. In potem pridejo vse v šole. Eh, pa sam to, ne, mena žalostno to, če, če, če te nekdo eh, da nalepko o tem, koliko se ti dobro, uspešno naredili spet. Jaz mogoče imam probleme z učne Probleme. pa ma mogoče disleksijo, pa ne vem kaj se me, mogoče ne znam uh, teoretično to na, na pamet se naučim, ampak znam pa praktično, pojasniti točno to, kar treba in mogoče sem v sebi, pedagog, kar znam pristop iz učencov. In ne treba dočasih to, to analizo narediti, ne samo, kako končno vsemo, narajno. No, se ti malo zgodovne sestne izpite, no. E, najboljši odpite. Če pravo, je ne, to zgodno hodno, ne? Ja, yeah, je. Yeah. Ampak navadno так, spostaviš na ta način, ker je jasno, ko v, v, v kabinec, Neko 20% percentno mi je jasno, kak, kak je bezit, ne, zid. Ampak je to okolič ne. Uh, in zdaj dobro, če je tak zablokiran, da ne more biti, pač ne biti, da se ohladi. Pa če še da ne more, potem delava vaje. mislim, smo vaje, tam, kjer naj da bo lahko normalno funkcioniral. Ne more ga stresna situacija onemogočiti. ne? to ne vežnost. Predvsem v zelenem kontaktu ti lahko zaslužiš tisto, kar je pri človeku ključno. ne. Torej, njegovo metatrično to je biti. To je bit ni to je njegovo biti bit, njego, to Nego biti še mence kje drugi, ne? Ja, ampak ja. ne? na nevezem. Ker, če je ja. pedagog pravi, on bo znal začutiti in ga obrniti in ga ja. tako prepelati, ja. da bom se počutil varnega. Potem je ometno skočevanje. Ne, ne pa, da imaš občutek ono ja. kritično gledanje noter, v, pa pisanje v beležko. Ja, ok, naslednje vprašanje. Mislim, toga sem še bolj zablokira, da vse, kar je tudi doma znal, pozabi. Moj brat recimo v šoli neverjetno geni. Doma, mislim, so, to je nevrjetno, kako je znal. Ko je pršel, šolo, šolo je trokiral, ker je imel enostavno take fobije, da ko je odprl usta, mislim, pomeče dvojko sklavo skupaj. In to je napahno, plus lahko disleksijo je imel, tako da že to je imel a, probleme. V osnovni šoli li sem predvzadovala, pa meni zatoval, ker je rekla, da jaz nikoli ne bom naredila s... trgovske šole. Trgovska šole. To pa zrtega, ker preveč delaš bazo na, na, na mladih, ki še se iščajo, ki še nimajo samo znavesti, ki še nimajo pristopa, ki še nimajo nič in takrat pedagog more svoje... Na, mislim, bo dobro da izgane. naši študenti bojo stvar malo naprej furali, jaz mislim, da bo za naslednji srednjega vrat kaj, da se bo tukaj z nami povoljali, ne. Ja. In mislim, da potem pa, če bomo pa profesori pa študenti skup sedeli za ja. isto mizo, ne, ja. bomo pa lahko zelo važne srednje povede. E, tako, po sestrinjem. To sestrinjem, ja, to, to sestrinjem. Tako. Mhm. Traja več komunikacije med študenti pa profesori, ja. to že še čas ja. govorimo danesko, da ni te komunikacije, ja. pač ste tu, mi smo tu, vsi ja. delamo, še mi se naprimo, vi. Že med In na isti univerzij, na iste ja. model, ko se ljudi ne morejo gledati. To je malo smešno. Samo še zažasne, da je to čist vrtega, ker je z človeškega izvora, veš. Ja. Zavidljivost, nerezvitost, Tega, to to, ja. nezaupanje, ja. To pravzost, vase. Ja. Človek je lahko tudi pes, pa nima samo, zavesti, ja. pa ne ved, ja. kdo je, pa se išče, pa samo predava prazne besede, s njemu rečem. Ja. Ja. Samo bi se največ pričakovalo. Ja, to je, to je, to je. To pa je... To pa no, mi vas to, to pa je velik problem. Mi vas pretiramo. Humanizem na filozofski fakulteti. Paradoks. <laughs> vidimo. Ja. želite nekaj povedati, pa ne veste komu in kako? Na glavnem trgu v Mariboru uspostavljamo, uveljavljamo, govorniški ek. Brez omejitev, brez sankcij.